بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثاني خبر الاحد دشله سفينه وهي مبحث ثاني خبر الاحد تعريف ذي لغتن سد الاحاد جمع احد جمع دا احد واحد او خبر واحد ستوی هو ما یرویه شخص واحد روایت کئی شخص واحد استلاحا خبر واحد ستوی هو ما لم یجمع شروط المتواتر چې دمو متواتر شروط پکې نه وي نو دې ته خبره واحد وایي حکم د دا دې داده يفيد العلم النظري دا فائدې کې نظریه نه علم چې هغه متوقف ده په نظر او استدلال باندې اتو خبره متواتر سهلم फायदा کوله تاسو موږ ورینه دغه ورڅ کتاب میتابونو ګوري ها سلام متواتر سهلم फायदा کوله وایا بابا دو جهان ها هغه ځان خبره ونه کوي یو خبره وکيږي خبره سم نه دی نو څه ونه کوي توا یې مومشو ايده شوی تا وای هه کومه چې دا به د نظری استدلالی کې فرق ده ها تو آیا بے دی سبک سمک ساتھ شو گیا آنو بس واسے ناسے هادا ولی خبر ال آحادی ویدہ خبره احاد و ظفراد و تقسیمون دی کله تقسیمن به اعتبار هر تقسیم په یو اعتبار دی و ساذکر هان التقسیمین فل فصل ثانی و یزر دی چې دا دوار تقسیمون په فصل ثانی کې ذکر کو خبر دا خبر او پا دو دی. اول تقسیم خبر الاحد هغه دوه تقسیمونه د خبره احد او په دې کې دوام به هسان دی المبس الاول تقسیم خبر الاحد بنسبه اله عدد طرقيه تقسیم د خبره احد خو په نسبت سره ګڼوالې د طرق د دیتا او مبهه ثانی د تقسیم د خبره احد فنسبت سر إلى قوته ودعفه هذه قوت ودعفت المبهس الأول تقسيم خبر الآهات بالنسبة إلى عدد طرقه أغشمير دطرق دديتا وي تقسيميك خبر الآهات فنسبت سر إلى عدد طرقه إلى ثلاثه اقسام اندری و اقسام مت را یا به حدیث مشهور و د عام د دا اخبار احاد نه یا به عزیز وی یا به غریب وی اته سو اصولو کی چې مشهور ستوي عزیز ستوي غریب ستوي و سعه ا تکلم على منها ویزر دې چې خبره وکوم پار یو باندې دینه به مطلبن مستقلن په مطلبې مستقله سرا المطلب الاول والمشهور تعریف ده حدیث مشهور سره دی لغتن دا مشهور سیغا د اسم مفعول ده من شهرت الامر چې کله کار مشهور او سرغن شه ذا علنت هو اظهرته وسمي بذالك دي مشهور تم دي وجنه مشهور ویلی ظهوری او استیلاد محدثینو کی مشهور حدیث څه توي مارواہو ثلاثهن دریو کسان وی روایت کړي یا ډیر په هر طبقه کې خما لم یبلغ حدت تواتر حد ته نه رسیدل مثال دې وسنګي حدیث وین الله لا يقبض العلم انتزانا الله ناخليلم فراخو سرا ينتزعه من صدور العلماء چکه نرابه کا غيد سينو دو علما ونا ولا كي يقبض العلم بقبض العلماء الله بعلم قبض كيو العلماء فات کي او دا غینا رښتوبدا سکه نه پاتې کیږي چې دا غی غنځېلم دی وی حتا تر دې د عالمي ابقا عالمن عالم بپاتې نشي دنیا کې د قران او سنت اتخذنا شرو سان جو حالا خلق بد ناپوه نه مشران جوړ کړي اوس ګر ورو غدور دي عوام دیو بل نه تپوش کړي چا کې او دروازه تبلیغ کې ولګول یم بیا فتوی ورګه او سره د دینه د قضاوت فيه سلیم کئ حافظان دی ادیب له ګورته ش حافظ دی امام هم دی حجومی مسالین ک خلق له فتوی ورګه نو داینا بفسویلو داینا تطوش کی دیشی ادیپلور بازی سړي دې غريوي چې ته عالم نه فاطمه خفق کی هه او چې تبلیغي دې ته ډاکټر خوني پریشونو نه کته خفق یو ولدي وې کته مولانا نه ها څه پوښي په خبره باندې اوس میثار وتا لاسو کوئی ډاکټر نه دا خفقا هته ډاکټر خوني کټنه کنا هي هغه ته ځان خفقې جوړه ما له ډاکټرونو وی راسی او بیساله وایت تا د تا موزه او د دري مساليز د کړی خو ته خو عالم دين عالم شرعي نه کنا نذر د جاهلان نه ته پوشونه به کیږي نو فتوی کوي بغیر د علم نا فذللو و ادللو پخپلو بم گمراوی او نور بم گمراخای ذې درته مثال پیشکو کو د حدیث مشهور صلی الله تعالی علیه الکریم محمد علیه